Welcome. Jó itt lenne újra veletek. It's to be here with you once again. nekünk múlt héten. We missed you last week. Dávidnak adtam egy kis pénzt, hogy az annya meg. Hát emlékeztessenek titeket, Isten szeretet érre ma reggel. Vannak dolgok, amiknek csak időszaka van az életünkben, jönnek, aztán elmennek. Because there things a, a But the love of God is forever. Isten szeret téged. God loves you this morning. És ebben biztos lehetsz minden. Nap. And you can be sure of that each and every day of your life. Semmi sem választ el minket az ő szeretetéről. Azt olvassuk a igében. És tényleg, bármi, ami téged távolt hartatott Isten azt ő eltörölte az útból. Hiszen Jézus meghalt a kereszten. Ma reggel rajtad múlik, hogy mennyire kerülsz közel hozzá. So I talked to you this morning how close you were to him. Because there is no hindrance between you and God. Közel, so may you draw near to him. Érzed, hogy a szíved nem kész, akkor kérd Istent, hogy adjon olyan szívet ami kész. And if you think that your heart is not ready, then may you ask the Lord that you have a willing heart. A nehez, és fog te hozzá. And as you draw near to God, he will draw near to you. Ha szeretnénk tovább továbbmenni az Aktus 17-ben, és látok itt ott a Bibliátokat. So Nem fogunk sok igeverset megnézni, de lesz egy kérdés, ami uh, felvetődik ebből. arról szeretnék többet beszélni. Hol van Isten going helye a te életedben? Azt is meg uh, place of the word of God in your life. Azt meg a 17 ben hogy Pál munkálkodott. At, uh, in munkálkodott. Uh, az evangélium elkezdte a munkáját Európában. And the gospel spread, started to spread. A megtértek és emiatt a zsidók féltékenyek voltak. Gentiles came to the Lord and that caused the Jews to be envy. Ezt olvassuk a tizedik versben, a 17, next, uh, 17 verse 10. A pedig még akkor éjjel elküldték Páci lásszon együtt Béreába. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók the immediately night But when they arrived, they were in They went into the synagogue of the Jews. Pál ellen Tesszalonikában üldözést támadt, és el kellett hagynia a Az éjszaka leple alatt elindult Ez Nagyon gyors eljövetel volt, pár hetet volt csak Tesszalonikában, ezért később levelet is írt oda, amit helyet kapott az igében. So this was a quick hope, and later on we see a couple of weeks later that he wrote a, a letter to Thessalonica. Sokan azt gondolják, hogy ez volt pár első levele. And many uh, think that was the first letter he wrote. Azt olvassuk, hogy szokása szerint, ahogy eljutott Béreába, bement a zsidóknak a zsinagógájába. And, egy... and as we just read, that according to his habit, he went into the synagogue, we see her song. 11-es Ezek nemesebb lelkyek voltak, mint a Thessalonikiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok. Vers 1. These were more fair minded than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness, and searched the scriptures daily to find out whether this itt az ige egy összehasonlítást támaszt. Uh, Azt mondja, hogy az itteni emberek nemesebb lelkőek voltak, mint Thessalonikában. That more than those in Thessalonikában. Nem helyes szerintem hasonl hasonlítgatni magunkat másokhoz, de itt érdekes, hogy maga az ige hasonlít össze két csoportot. Itt azt mondja compare ourselves to others but here we see a comparison in scripture comparing one group of people azt, to another. Azt a hogy ők nemesebb lelkű emberek voltak. And says were Mivel érdemelték ki ezt a címet? Why were they so keen the a fogadták Isten igényét. Másrészt azt olvasjuk, hogy kutatták az írásokat. Szerették olvasni az Ószövetséget és kutatni a dolgokat. Pál, amikor elment Béreába, Jézust hirdette az ő üzedetének a köz középpontja Jézus volt. És oh, when, when he left to Vera, he was preaching És Ezeknek a zsidóknak ez egy radikálisan új üzenet volt, ha, hogy azt hallani, hogy Jézus a mesziás. Uh, Elhihetitek, megrengette az egész világukat. You can imagine that it really be a whole De nem látjuk, hogy megbotránkoznának. We don't see them here Vagy elüldöznék párt. Nem tetszett, amit először hallottak. De utána néztek az írásokban, hogy amit hallottak, az igazán. Ezt nagyon jól tették. És jó helyre mentek ellenőrizni azt. Az egyetlen helyes hely ahol ellenőrizheted el az igazságot, ez a Biblia. The only place where you can go to check out if someone says the truth is the word of God. Hol az igazságot? Az írásokban, a bibliában. So where they were searching the truth, they were searching the scripture. Amikor tanácsra van szükséged, vagy kérdések vannak előtted, hol keresed rá a választ? When uh, you need advice, or you, uh, you're looking for answers, where do, where do you go? Megkérdeztek a Megkérdezte szüleidet. Ezek jó dolgok, de az egyetlen végső tekintélyi Isten igéje. A 138. Zsoltárban azt olvassuk, hogy Isten magasztosabbá tette a nevét és az írást, az igét, minden másnál. In 338. We read that to make a... Második kérdeztek. 119. Uh, you have magnified your word above all your name 119. Zsoltán, 89 Vers. And, uh, 119. uram igét örökké megmarad szilárdan akár az ég ez a 89 first Vers. uh, a, a fű elszárad a virág de isten igéje örökké megmarad ez ízoljás 48. And in Isaiah 40 uh, verse 8 says, the grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. Minél többet olvasom, és négyéért, annál jobban látom, hogy nincs benne ellentmondás. I see that there is no contradiction within. Hogy alkalmazható. It's applicable. Hogy nekem szól, nekem írták. That was to me hogy megváltoztatja az életemet. Egyáltalán nem titokzatos, hanem tiszta. Sőt, az élet minden területére alkalmazható. Amikor veszel egy műszaki Szúcsol, beszél egy, egy hajszárítót. Jár hozzá egy használati útmutatást. Leírják, hogy a hairdryer, and you will get a hogy kell azt használni. you will read and you see how to use it. Remélhetőleg. Isten adott egy használati útmutatást az élethez. God for life. adott neked, és adott hozzá egy használati útmutatást, hogy hogy kell élni ezt az életet. He you a life and he also you a manual Egy könyvben összefoglalta, ez hívjuk bibliának. And it concluded this in one book, élet használati on uh, the front page that manual for life. Ezek a bédiaiak ezt a hirdetet igét, azt továbbá egy fogadták. So you we read that the bear people mi jelenti Azt jelenti ez a szó, hogy formálhatók voltak. It means that they were shapeable. Hajlandóak. Willing. Nyitott volt a szívük. Their hearts were open. És Pál ennek örült. And Paul was glad. Sok helyről üldözték el, és nem volt nyitott szív. Because from many places he was and he found only a Nem minden szív nyitott. Not all are open. Jézus beszélt erről a magvető példázatának. Jesus spoke of that, of the of the Sokan kapják az igét, sok helyre kerül Isten igéje, mint mag. Many the word of God as seed. De azt mondta Jézus, hogy különféle, különféle talajok vannak, ahol ez a mag kerülhet. A négyféle talajról beszél. he beszélt. Beszélt az út széléről, ahol az, a mag nem tud... Meggyökerezni önnek a madarak és elviszik. is elviszik. couldn't take root, so the birds came and eat them up. A köves talajról, ahol a gyökér nagyon csekély marad, nem tud mére hatolni és elszárad a növény. Beszélt stony ground where the roots couldn't go deep enough, so it up automatically. Beszélt, a tövisek közé hullott magról, ahol felnőnek a a növények, a tövisekkel együtt, is megfojtják azt. És utána Jézus beszélt a jó talajról is. Valamilyen okból a keresztények, akik megtértek, azt gondolják, hogy hát én vagyok a jó talaj, ugye? Rólam beszélt Jézus, mint a jó talajról. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül van így, egy kereszténynek is lehet rossz talaj a szívem. I, so I Christ, well. Érdemes megvizsgálni, hogy vajon melyik az a szív, melyik az a talaj, ami rám igaz. And Sőt, Jézus még a, a jó talajt is osztályozta, azt mondta, hogy van, akibe belekerül a mag 30szoros termést hoz, 60szoros terméshoz, vagy 100-szoros termést hoz. One will bear 30, the other 60 and 100. Melyik vagy te? Which is one én szeretném, hogy száz százalékot megéljek abból, amit Isten nekem száll. Nem csak 30-at, 60-at, mindent szeretnék abból. Jesus died És nem Istenen múlik, hanem rajtam. But not Christ, me. Hogy az én talajom milyen. What kind of a soil I have. Ugyanaz a mag kerül minden szívbe. A mag. Magad, mitől lesz egy talaj, jó talaj? Mit so tetszik a, a te szívedet készsé Isten uh, Egy kemény it. talajt the kell szántani. You need to plow the ground, Nagyon you érdekes, amikor szántanak a, a, a akkor éles pengék belehatolnak a földbe, és kifordítják azt a helyéből. That to plow the ground, they use very sharp place. Az kind of a penge belehatol a földbe. So the blade enters into the soil. Maga Isten igéje ez a penge azt mondja az igéroló, hogy kétélű And this blade, in a sense, is the word of God, because it says the word of God is a two -edged sword. Mi teszi jó talaját, teszi vebe, What makes a your heart a good soil? Ha beengeded Isten igéjét oda. If you the word of God in. Érdekes, az evéssejövén az étvágyunk is. Beengeded Isten igényt a szívedbe, annál jobb talaj lesz Isten igény számára. Annál inkább váltsz majd még többre abból. Készségvel fogadták Isten igényét. So, uh, és utána kutatták az írásokat. And then they were the a szó azt jelenti, hogy nyomozást tartottak. Itt hogy nyomozást tartottak they were investigating. kérdéseket tettek föl az igének és utána megnézték az igét hogy mi a válasz they tanította őket ne felejtsétek el. Don't forget, Paul was teaching them Pál Korának legnagyobb teológusa, a nagy ige együttető, aki 13 levelet írt az Új Szövetségben. Ők meg utána néztek, hogy amit mond, az igaz. Én nem hiszem, hogy Pál ezen megsértődött volna. nem örült neki, hogy őket ez ennyire érdekli. Megnézték, hogy amit Pál mond, az vagyon. Összhangban van a -e Isten igényében, és most sem. They check it out that what Paul says is according to the Word of God or not. Azért, csak azért, mert Pál mondta nem fogadták el. It's just because Paul said so. Did, they didn't take, receive it. Ha valamire építesz, okay. If you build on something, akkor ellenőrzött, hogy az, az, az a talaj, vagy az, az hely, az kibírja el majd az épületet. You want to make sure that the ground will uh, bear the building. Ők, ezek a bérői emberek, mielőtt engedték volna, hogy az életük ráépüljön a páta tanítására, megnézték, hogy az valóban elég erős-e. Uh, uh, sure Jézus Árnő úgy beszélt, hogy aki kösziklára építi az életét, az megmarad. Mi a köszikla? What is the rock? Az a kőszikla, az Isten igéje, aki erre építi az életét, amit olvas benne, és megtartja, az kősziklára építi az életét. Nem gondolták, a... hm. Nem gondolták ezek a béreaiak, hogy át pál olyan szépen beszél. Hát higgyük el, amit mondom. Olyan people in vicces tanító, hát tök jó mond. He's so funny. He such good things. Vagy fordítva, hogy "Á, rá, hát hogy nézki, nem hiszem amit mond." Vagy a, nem szeretem born. a hangját, hát, igazából nem is figyelek rá. Like Ezeket them. hallom pásztorokkal kapcsolatban, hogy az emberek í í í így, alap, így szűrik a hallottakat. Hát, hát, nem annyira simpatikusnak. Az egyetlen szűrő Isten igéje. Is Manapság nagyon that sok fele ilyen jó tanács nekünk. Um, női magazinok tele vannak jó tanácsokkal, hogy ilyen boldog életet éljen. Women's magazines are full of good advices how we can live a happy life. Vagy könyv, hogy tíz lépés, hogy boldog. like. That's best to, uh, have happy Hogy az embereknek gondjuk van, elmennek a pszichológusokhoz. Or if you have problem, go to the És utána még nagyobb problémáik lesznek. Hova fordulsz, amikor neked kérdésen van? So where do you turn when you have az, aki nem Isten igére építi a házát, az utóhomokra épít. So you know, build... Egyedül Isten igéje a biztos alap. Only the word of God is the foundation. Nem talált ki más Isten. Is no other of God. És azt gondolod, hogy hát ez rég írták, még biztos elvesztette az időszerűségét. Én azt látom, hogy egyáltalán nem így van. Hogy I, I think the hogy, hogy ez még mindig alkalmazható? How can it be that it's still hogy Ez egy örökkévaló újszülten írta. The reason why, because az aki időnkívül létezik. Ne, ezt az igét, vagy ezt a könyvet Isten íg Ezek a béraiak belevetették magukat Isten égébe és kutattak. Ez egy komoly munka. A 2 Timótaus 2.15-ben azt olvassuk. 2. 2.15. Pár mondja ezt Timóteusra. Igyekez kipróbált emberként megállni az Isten előtt. Mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az Isten igéjét. Be diligent to present yourself a to God. The worker who does not need to be ashamed rightly dividing the word a jelenti, fejtegetni mint, a ki, mint a the, word, the word that is used here is basically like someone chopping up a wood használunk. Have you ever wood? Nem könnyű feladat. Isten igét tanulmányozni, kutatni sem könnyű feladat. it's not an easy job either to search teázereknek a béreaiaknak mégis megérte, vállalták ezt a kemény munkát. Still, azt olvassuk az Ezdráshé 10-ben, hogy az öz szíve törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az ő törvényét. A szíve kész volt rá, hogy ezt a munkát elvégezze. In the book of Ezra, chapter 7, verse 10, we read of Ezra. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach. Készen a -e szíved ezt a munkát végezni? Itt ready to do this béraiakról azt olvassuk, hogy nap mint nap ezt tették. Nem egyszer, not once nem in a hanem napról napra egymás után kutatták az újráshozat. What? Uh, találtak ott. And they found treasure. Én azt gondolom, hogy a bérejéak nem szkeptikusok voltak. I think the were uh, nem úgy álltak hozzá, hogy hát kétlem, hogy amit pár mond az igaza. Egyszerűen like, oh, right. nyitott volt a szívük, They had an open heart, de tiszta volt a fejük is. Their minds were clear. egy jó párosítás. Nem engedtek akármit a szívükbe. Nem engedtek akármit a szívükbe. Sok ember van úgy, hogy tiszta a gondolkodása, de zárva van a szíve. Veszélyes az the is, hogyha valakinek nyitva a szíve, de zárva az elméje. A béreiak egy követendő példát állítanak mindnyájunknak. Tanulmányozhatjuk az igét. So the word as well. Ez nem csak a pásztornak a feladata. Lehetünk ugyanolyan nemes lelküek, mint a béreaiak. He can also have a noble heart. Lehetünk készségesek isteni igények a befogadására. He can also be to the word of God. Nyitott szív és tiszta gondolkodás. Open heart and a clear én nem, sérök, nem fogok megsértedni, hogyha ti az igéhirdetés után elmentek és megnézitek az igében, hogy amit én mondtam, az valóban úgy van. Ez egy... Nem, nem sértő, bátorító dolog. More of to me. Pár, ha Párt megvizsgálták, hogy ő igazat mondott, mennyivel inkább én rá vagyok szorulva, hogy megnézétek, hogy amit én mondok igaz-e. Nincs, nincs right olyan tanító, aki tévedhetetlen lenne. tanító, aki tévedhetetlen lenne. És Pálnak nem volt félni valója, amikor utána néztek, amit hirdetett, megtalálták, hogy amit mondott igaz, és megtértek ezek a béreaiak. A 12. vers. Sokan hittek tehát közülük, sőt, még a tekinti és görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen. a few nem woman as, well as a man. Nem győzte meg őket Pál so not Paul csak a magvetés volt Isten az aki a növekedést adta Maga az győzte meg őket Jézus was the word of God that convinced them. Jézus azt mondta a saját beszédeiről, hogy élet és lélek Jesus ezt én a saját beszédeimről nem mondhatom el. Jesus beszédei élet és lélek. That the word of Jesus is and life. Az felelőssége van. And has a great responsibility. Az ige figyelmeztet arra, hogy ne akarjanak sokan tanítók lenni. Because uh... Isten számon fogja kérni tőlem a kimondott szavakat. I will give account to of the words I said. Ettől retteghetnék. I could be trembled about. De, it. El, maradok az igében, ez bátorságot ad, Hiszen tudom, hogy amit a leírt Isten az igaz. But if I remain in the word, then it will encourage me, because I know then I will stay in what He said. Ha saját dolgaimról beszélnék, volna félni valam. If I would speak of my own the things, I ez egy óriási tekintélyt ad. Az ördög sokszor és sok időben próbálta Isten igényt elpusztítani. Te is elmondhatnád nekem, hogy hányszor próbálkozik az ördög, hogy téged távol tartson Isten igényétől you can also tell me how the to keep you from the word of god. tudja hogy milyen erő van isten igéiben but az éden kertben ívát meg akarta tévesteni isten igéivel kapcsolatban szintód hogy tényleg ezt mondana neked isten uh, we see the first time in the garden of eden how he uh, twisted uh, the word of god saying itt is ezt olvassuk a 13. Versben. Well De amint megtudták a tesszalonokai zsidók, hogy Pár Béreában is hirdeti az Isten igét, oda jöttek és ott is fellázították és belizgatták a sokasságot. The Jews from that the word of God Ezek a megnemtő zsidók az irítségükből nagyon messzire mentek, elmentek még Béreába is but These so far in their in their anger to az egész város. The whole town, ugyanúgy, ahogy hogy Antiochiában. Antioch öt városból kellett elmenekülni <laughs> So Paul was persecuted out of five towns so far. Igény, az az helyen. The word of God, Ah, was moving in all these places. ám akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált hogy menjen a tengerig Szilász és Timóteus azonban ott maradtak Pált pedig elvitték kísérője egészen Athénig majd visszatértek azzal az utasítással hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb menjen hozzá 1. 14 then immediately the brethren stand fall away to go to sea, to the sea but, though, but both Szilász and Timóteus so those who hagyni Paul brought him to Athens and the command for Silas and Timothy to came to him with all speed they hátra kell hagyni ezt virágzó szolgálatot ezeket az embereket akiket szeret és elindul Athén felé majd megnézzük mi történt so Athénban. meg uh, uh, Felvetni benned ezt a kérdést, hogy hol van az Isten helye a te életedben? I for today, where is the place God in your life? Milyen gyakran olvasol az Isten How Mennyi időt töltesz Isten igéjében? How much, time you spend in the word? tanulmányozni Isten Do you study the word at all? Sokan azt gondolják, hogy Isten igé elavult. Because some people think the word of God is old hogy a valódi élet az valami másról szól. Real life is about something Én azt látom, hogy Isten igéje tiszta, alkalmazható és nagyon időszerű. and very timely. today. Sokan azért nem tanulmányozzák Isten ígéretét, mert azt gondolják, hogy ez nem tudják, hogy kell csinálni. don't study the word because they think I don't know how to do it. Lehet, hogy így you ezt is meg lehet tanulni mi minden más. And azt, so but you can learn this just as you can do. Azt, hogy á, de nem vagyok biblia tanító, mit kezdek ezzel a sok dologgal. sokan úgy állnak hozzá, hogy hát a egyszerű dolgokat elolvasom alkalmazom, de vannak olyan bonyolult részek ami á, majd a pástorom elmondja nekem, hogy kell érteni. So things az egész ígét Isten neked írta le. hogy bárki tanulmányozhassa azt, azért a kezünbe is adta. So that anybody can study, and that's why he gave it into Sokan azért nem tanulmányozak Isten igét, mert nincs rá Many the word because they say I don't have time. Ott a munka, az iskola, család, bármi hogy a kezünkben van egy kiváltság. Szabadon választhatod ugyan, hogy tanulmányozod, igen. De ez egy életfontosságú dolog. Sokan úgy gondolják, hogy Isten igéje nem megbízható. Mindig mondják, hogy jó, tele van ellenmondásokkal. De még egyet sem tudtak mondani. Olvasd és láss meg, hogy nagyon egységes, nincs benne ellentgondás. Találsz egy ellentgondást, gyere és nyugodtan mondan nekem. Sokan úgy gondolják, hogy Isten igény nem érdekes. Szeretsz kincsöket keresni? Szeret találni dolgokat. Like Én nagyon szeretek találni. I love Kimenni az erdőbe és gesztenyét szedni. out to the forest and find a kincseket keresne. So searching out the is like hunting for treasure. Kincseket amit Isten neked elrejtett. The treasures that was hidden for you. És óriási öröm az amikor így megtalálod, ott találod előtte.. Miért tanulmányozok Isten igényét? So why do we study pár okot elmondok neked, írd föl, gondolkozz ezeket. Istennel való viszonyunknak ez az alapja. Azt mondta Jézus, hogy az én jóaim hallják az én hangomat és követnek engem. Jézus my sheep hear my voice and follow me. Ő, ami mennyi apukánk, az Isten. He is our father. God Hallhatjuk az ő hangját, és beszélhetünk hozzá. Ezek a legtermészetesebb részei a vele való kapcsolatomnak. Miért well. is tanulmányozunk Isten igéjét? Mert ez az üzenete hozzánk, ezt nekünk küldte el. Amit el akart neked mondani a te apukád a What you parancsba to tell to you from heaven, your Heavenly Father. is adja, hogy tanulmányoz. Azt mondta hogy ne engedd ezt az igét, eltávozni a te életedből, ne forduljál tőle se jobbra, se balra. And we also see this as a commandment that he gave to Joshua and to as well, that study the word do not turn from right or left. János 636. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. János 636. Bocsánat, 63, bocsánat, János 663. Oké, diszlexió. János 663. Na most már megvan. Az emberek keresik a válaszokat az életben, ugye? So nagy kérdés honnan jöttünk, miért vagyunk itt és hová megyünk? Frequent questions we can where we coming from, are we and where are we going? a választ a bibliában. Honnan I know for all three vers. where are we coming from? Tudját, tudjátok meg, hogy az Úr, az Isten, Ő alkotott minket, az Ővei vagyunk, az Ő népe, és legelőjének nyája. Miért that the Lord, he is God. It is he who has made us and not we ourselves. We are his people and the sheep of his vagyunk itt? Mark 12:28. 12 uh, verse 20. Ekkor oda ment, oda ment az írászörők közül valaki, aki hallotta őt vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól felelt neki, megkérdezte tőle, melyik a legfőbb az összes parancsolat közül Jézus így válaszolt. A legfőbb az, halljad Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr. Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez, Szerest fele barátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat. A 31. versiknek. So, verse 20 31. Here is... A harmadik kérdés hova megyünk? And the third question where are we going? János 10. John János 10, 27. Verse 27. Az én jóhaim hallgatnak a hangoromra és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Elmondtam azokat az okokat, hogy miért tanulmányozzuk az Isten igényé. So Hadd mondjam el, a mi a célja a Biblia tanulmányozása. And well, let me say what's the, the, the Az Isten igényét, hogy megismerhessük őt. We study the word that we might get to know him more. Az a mások, mint a mi gondolataink. Because the thoughts az övéit is elolvashatod. So Isten megismerheti az igében. You can get to know the Lord through studying the word. Ez az a forrás ahonnan a bizonyosságot nyerhetünk, hogy nem csak a vakvilába kiáltott szóban hiszünk, hanem maga isten gondolja így. This is as uh, a basis that we can find confidence in that this is what God says, and we are not just out of the. Blue. Az ige meg, hogy öröki életünk van. And based on scripture, we can know for sure that we have eternal life.: a biblia hogy növekedhessünk. No, um, one key, uh, to the is that we might grow, Hogy váljunk. That we might be more mature. A Mark most egy kis fiú és mi két éves, nincs, és nagyon nagyon szeretjük most, nagyon gyönyörködünk benne, hogy ilyen kicsi ilyen vicces, és dolgokat. Nem lenne vicces már, ha 18 évesen is itt tartana. Hasonlóan egy keresztény sem, nem, nem vicces, hogyha még évek, évek, évek után is mindig ugyanott tart, ahol korábban. Nem növekszik, nem válik éretebbé. Péter azt írta az 1 Péter 2 ben mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Egy csecsemőnek az a hozzáállása, hogy enni akar és üvölt, hogy kapja a ugye? Addig kiabál, amikor tana ugye növekszik And the, as he is nervous, a biblia tanulmányozással nem az a célunk, hogy többet tudjunk uh, with studying the word it's not our goal that hanem hogy isten átformáljon minket az idő 5-ben a 11. verse van egy rész ami azt mondja in hebrews 5 there is a part of scripture that says, volt egy idő, amíg ti tejen éltetek, de most már menjetek tovább a nehezebb beledel felé. 14. vers a nagykorúaknak pedi, nagy pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervé a gyakorlat következtében már alkalmasok a jó és a rossz megkülönböztetésére. First 14. But solid food belongs to those who are full of age, that is, those who, by reason of use, have their senses exercised to discern both good and evil. Az érettséggel megtanulják az érzékszerveik, a szemének, a miénk, hogy eldönthessük, hogy mi a jó és mi a rossz. With maturing, we we can discern with our senses what is good and what is evil. Az érettségnek az is egy mit fog mérője, hogy mennyi mindent használ abból, amit már tudsz. And the lover, a szellemi is that basically how much use of what you know. a, a tudatlanságnak az ellentéte. In uh, in the spiritual world, a, a tudatlanság, az ignorance. Ign uh, the opposite of ignorance. Az nem a tudás, it's not Nem az ismeret, not, uh, knowledge, hanem az alkalmazás. A tudatlan ember az igében nem azt jelenti, hogy nem tud semmit. Hanem nem alkalmazza. Az élete ember, amit tud, Istenből azt megéli, alkalmazza. And igéje szentség felé visz minket. And the a Hasznos tanácsokat us, uh, ad. Segít kikerülni az életnek a buktatóit. Uh, uh, Sőt, látjuk Jézustól, hogy megvéd a kísértésektől. And from Jesus us from Amikor jött a sátán és megkísértette Jézust, Jézus, Jézus igeneresekkel válaszol. He with Nem tudom, hogy tudtad -e ez, de mind a három igevers, amit akkor Jézus mondott, az 5. Mózes könyvéből volt. Ha ma az 5. Mózesből kéne dolgokat idéznek, igeverseket, vagy tudnál le. If you have to quote from Deuteronomy the, the fifth book of Moses, then would you be able to quote any at all? ha az hajtva való állásod, hogy ismered e Isten igényt, és alkalmazod az -e azt. Nem néhány igevás, hanem a teljes szöveg. a kettő némik a könyvét, az könyvé, könyvét. stb. stb. stb. a Amit láttál, a az igében most. Mi kijött a zöldet megszűrteni Jézus, de nem keresgette az igeválsokat. Hogyha a volt, mivel van When Satan came to tempt Jesus, he was not searching then the scripture like, oh, what should I say for that? volt Isten igjével, And he was full of the word of God, And he was protected. Isten megvéd minket a tévtanok ellen is. And the word of God protects us from uh, az utolsó időkben sok tévtanítás támad, ahogy mondja az ige, és most mi az utolsó időkben érünk. A volt különös fontossága ennek, hogy az ember mivel védekezzen a téptanok ellen, és tegye ezt, az most van. Ha teletömöd magad Isten igével, akkor másokat is tudsz majd egy you tanításával erősíteni. up with the Word of God, then you will be able to strengthen others with the word. Sőt, az egyik legnagyobb áldása tanulmányozni Isten igét, utána tudod dicsőíteni őt. Nem azt az Isten fogod dicsőíteni, aki te formáltál, hanem azt az Istenet, akit a bibliával látsz. Because you're not going to worship the god you form, but you will worship the one who he, says he is. Isten ígéje felkészít minket minden jó cselekedetre. Egy ígéretet még felolvasok, ezzel zárunk. 2. Timóteus 3.16. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanítása, a feddése, a megjobbítása, az igazságban való nevelése, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. All van is given by inspiration of God and is profitable for doctrine for reproof for correction for instruction and righteousness that the man of God may be complete thoroughly equipped for every good work Isten igének helye a te életedben? So where is the place uh, for the word of God in your hogyha ezeket nem engeded be az életedbe. Milyen a te a talaja ma? Sokszor imádkozunk, uh, the state of the soil of your heart sokszodim alkotunk szeretném hallani a hangodat and én azt gondolom hogy jók ezek az imák I think these prayers are great. de vajon tényleg így gondolod -e? But do you really think so? isten nem lehet átverni mert a te szíved mint a nyitott könyv Isten előtt. Ha valóban te szeretnéd Isten igény, szóljon hozzád, akkor készítsd elő a szívedet. if you really want the word to speak to you, then prepare your heart. Ahogy a szántáskor szokták a földet. Just as they the soil plowing. Annak az embernek szándéka van ott termelni valamit. To Ezért tesz So that's why they do accordingly. Ugyanígy, te akarod, hogy Isten igény gyümölcsöt teremjen benned, tegyél érte. And the same way, if you want that the word might bear fruit in your life, maybe, do, maybe you do accordingly. Isten igény az szent, és tökéletes. And the word of God is holy hogy it's a great privilege that so we can have it in our head. So let it in into your life. Milyen. Jó állítottak elénk. So the bairren people set a good example before Nemes lelkőek voltak. Legyünk mi is egy ilyen gyülekezet. Like Nézzetek utána a dolgoknak az igényle. Dugjátok az orrotokat az igének. But <laughs> Drága Jézus, köszönjük ezt a reggelt. Köszönjük neked a béréjüknek a hajlandóságát, uram. Thank you, Lord, for the willingness of the Bere people. Azért tisztá, gondolkodásukat, azért nyitott szívüket. Their clear thinking and their open heart. Uram, ezt kérjük, hogy segíts nekünk, hogy nyitva legyen a szívünk, és tiszta legyen az elménk. And Lord, we pray that you may help us that we have a clear thinking and an open heart as well. Uram, nem csak mondani szeretnénk, hogy szólj hozzánk, hanem szeretnénk tenni is érte, hogy előkészítettek legyünk, hogy meghalljuk a te And Lord, we do not only want to say, Bizony van úgy, hogy a szívünk csak nem engedi be a dolgokat, Uram. And Lord, hearts, that uh, what you have. Uram, kérlek, adja hajlandó szíveket nekünk hogy so tanuljunk hogy tudjuk, that ki vagy Te that we might know who you are. hogy bőségben Nem sok a 30%-át, a 60%-át, hanem a 100%-át Uram Te 30 and 60 percent Uram nem szeretnénk kihagyni a nem Because you bármilyen We do not comfort? Te vagy minden reménység, Isten. You are the God of hope. Uram, minden reménységet szeretnénk we a kezünkben tartani. All hope, Lord, you Rád szeretnénk nézni, Uram. We want to look to you, Lord. Minden ígéret, Jézus, benned lett igené és ámenné. És mi benned vagyunk. Minden ígéret, igen és ámenné lett számunkra. És minden All are yes and amen for us. Köszönjük ezt Neked Uram. Thank you, Lord, Nem szeretnénk hiányi We do not want yeah. to át egy ígéretben Jézus. Hadd go deeper Lord, legyünk az Hadd Maybe we uh, of your word. Had minket, hogy a csak a Bibliát adólasban. Maybe we blame that you only study your Bible. Remljük, neked. Maybe we hát, meg ezt, ezt a Bibliákat Uram. És okay? hadd emlékezzünk rá, hogy mennyire szeret, és semmi sem minket tőled. And may remember that you love us, so and us from your a napot, és a te nevedben imádkoztunk. Thank you for this day and we pray in your name. Amen. Isten